«Пані Марійці, буде скучно з нами старими?» «На це є рада. Пішлемо до пана Хмелинського. Антоні, прошу покликати пана Хмелинського і сказати, що чекаємо з чаєм». Марійка, почувши приказ, збентежилася і була дуже рада, що могла скрити це збентеження, подаючись до крендесу. «А ти ж куди?» – спитала її тітка. «Додам четверте накриття, бо Антоні пішов». Тітка притакнула головою і глянула значуще на доктора. Доктор зітхнув Гей, гей, молоді люта, нічого вас в світі не заступить, ні маєтки, ні слава, нічого. Увійшов Хмелинський, молодий стрункий хлопець з буйною русявою чуприною, з мрійливими очима і енергічно викроєними устами. Знати було, що він мрії свої вміє обстоювати енергічно. Хазяйка познайомила його з доктором. «Пан Хмелинський, моя права рука в господарстві». «Пані графиня, нато ласкаві для мене». «Ні, я тільки хочу, щоб доктор знав, хто ви такий. Сідайте». Молодий чоловік сів біля панночки дому. По другий бік стола сиділа хазяйка і доктор. «Як же ви себе почуваєте в нашім глухім куті?» – спитав його доктор. Знаменито, пане докторе, я дуже вдоволений зі свого першого місця. Ну той гаразд, бо перші кроки бувають, звичайно, важкі. Чоловік розчаровується, уявляв собі одну, а стрінув друге. Я, бачите, говорю з власного досвіду, бо кілька разів зміняв своє заняття. А я свого теперішнього заняття не хотів би кидати до смерти. Побачимо. Може, доля буде вам прихильнішою, ніж другим». Вона химерна, до одних ставиться, як до рідних дітей, а з другими поводиться, мов з пасербами. А за великим містом вам не скучно? Ні раз, я люблю село і люблю землю, хоч своєї не маю. Хто її любить, це її дістане. Треба тільки, щоб любов була не платонічна, а енергічна. Ті, що платонічно любили землю, впиваючись малярськими ефектами сільського краєвиду і захоплюючись вигодами побуду у панському дворі, потратили і землю, і двори. А ті, що енергічно бралися за діло, здобули одне і друге. О, я так далеко не сягаю думками. То зле. Треба великого бажати. Молодий чоловік, що не ставить собі великої цілі, далеко не зайде». А хіба ж на малому не можна бути щасливим? Малим треба вдовольнитися тоді, як велике не вдасться, та на це маємо час. Гальмується віз з гори, а ви ще лише виїжджаєте на рівне, розумієте мене? Так, пане докторе, але я обережний чоловік. Привик оглядатися на задні колеса. Не хочу бути гоштаплеєром. І ним вам не треба бути. Молодий, здоровий, освічений чоловік має право змагати якнайвище. На мою гадку суспільність, до котрої маємо щастя чи нещастя належати, сама собі винна, коли нині не здобула того, що здобули другі народи. Наша суспільність ставила собі дуже обмежені цілі, не проявила тої сміливої енергії, якою береться долю за гічку. Так, долю треба взяти за гічку, вона як нев'їжджений кінь. Їзця, котрий боїться коня, і до нього несміло закрадається, кінь скине та ще й копитом ударить, а відважний їздець заїде тим самим конем, куди захоче. Нас учили вдовольнятися малим, проповідували покору, милосердя, самовідречення, а галіністично радість життя старалися здавити. Я в публічних школах не вчив, але гадаю, що мій педагогічний напрямок ішов би якраз з другими шляхами. Присипте ви горох землею, а він скільчиться і добудеться наверх. І дивно дивитися, як у велику груду землі не раз така слабенька белина потрапить відсунути набік, щоб добутися до воздуху і сонця. Категоричний приказ життя сильніший, ніж нам здається, і безкарно поневолювати його невільно. І пощо? Раз він є, значить це мусить бути. Чоловік – пан природи, він хоче контролювати навіть закони природи і нагинати їх по своїй волі і в подобі, зате і мстить природа, бо вона все-таки сильніша від нас. Хоч логіка її друга, ніж наша. А що торкається того нібито християнського світогляду, побудованого на аскезі самовідреченні тощо, то він був добрий за часів Римської імперії а не тепер. Його треба там, де буяє жадоба влади.